E o duminică fierbinte de vară a anului... Domnul Pomadur, neobositul primar al unei comune din apropierea Parisului și proprietar totodată al magazinului Pomadur et Company, spade, săbi și pistoale, a primit oaspeții. De obicei, duminica, domnia sa are oaspeți la dejun După o masă copioasă, servită de amabila și drăgălașa, doamnă Pomadur Doi dintre musafiri, Pijet și Curpen Au ieșit împreună cu domnul Pomadur în grădina Vilei E o grădină frumos îngrijită de bătrânul grădinar Toma Cu peluze de iarbă, tufe bogate de trandafiri o măsuță și scaune așezate la umbră Și chiar o seră de portocali Care constituie mândria gazdei de altfel Domnul Pomadur mai are însă și o altă slăbiciune Grozav îi place Jocul de popice Chiar și acum, cu toată căldura de afară, domnul Pomadur i-a poftit la o partidă de popice pe vechii săi prieteni pije și Curtin. și Curtin extraordinar. Astăzi nu sunt deloc în mână. Nu pot să răstoarn popa așa da, pace. Da, da, da, ia stai, stai, pomador să-ți fac socoteala. Da. Iarândul uh, e erand Hai ai hai. Nu vreau să nu mă plâng, că... dar e strașnic 20, de cald ăsta. Da, da. da, uite și termometrul, 29 de grade la umbră. Lasă, da. lasă. Că după ce terminăm partida asta e, Dacă vreți să ne recorim, da, Sigur, da, da, da. mai facem una cu o miză mai mare a, a, Nu, e, nu, e, nu e, Pomadur, e, mulțumesc e, Nu știu ce-i cu mine Ne-ai dat vinul acela alb la masă Și mi s-a făcut un Ce molău bizează Fii mai bărba ce Dumnezeu Gândește că e o partidă serioasă da. Jucăm pe 50 de centime Și e vorba de o operă de binefacere da, da. Beneficiul va fi vărsat În întregimi la lista de subscribențe Deschisă în comună Pentru clădirea școlii noi ah, Frumoasă idee, nimic de zis Ea da, mea curte Până acum copiii învățau să citească într-un hambar da. Mai mare rușine eh, Măcar de-ar învăța ceva da, Și da. s-au strâns ceva bani pe lista ta eh, da. Am dat eu 20 de franci Ca proprietar și ca șef al Consiliului Comunal da, exact. Adjunctul s-a înscris cu 2 franci <laughs> de, Ca adjunct În total 22 da. de franci Nu se prea dau vând după învățătură Cetățenii din comuna da. ta dar nu i nimic, doamne, nu e să nu ne descurajăm, să ne-ți minte vorbele mele. Cu cât un popor este mai luminat, cu atât are mai multă lumină. Da, da. Ca și saloanele de bal. Și cu cât are mai multă lumină, cu atât este mai luminat. Asta e. Ce, stai pe Joacă, e rândul tău, dai drumul. Da, da, da, da. plicticos mai și pomadura asta cu popicele lui. Da. Da. Unem curte. Unde a dispărut prietenul tău? Adolf? S-a suit în camera lui. E, Adolf a fost băiat deștept, nu ca noi. E, e, -a e el bu a e, Nu te-ai supărat pe da. mine că ți l-am adus pe Madur. Deloc, da. este un băiat încântător. Mi-a plăcut din prima clipă. Da, l-am întâlnit la gare. E curtea, zice E, Adolf un potro da. Abar n-am, zice Așa, Atunci zic. hai cu noi la pomaduri Da, nici nu l zice Ei, și ce o să te recomand? Păi, a veni deșa da, A făcut -a. foarte bine, pare un bărbat grozav un cu Ah, da, da, e foarte bine crescut E un om pregătit, mm -hmm. e și muzician Păi, să-și vede de la o că e om de lumină La masă i-a declarat nevesimii Doamnei pomaduri da, da, da, Că toate femeile sunt niște trandafiri a -a. Da. Și eu mă gândeam de mult la asta A, Așa, tu lasă asta, tu joacă, pijeni, joacă, nu da, mai Da, da, da, da, da, da, da. dovi nu se încurcă deloc când e vorba Să trântească un compliment <gânt> între noi fie vorba da. E un afemeiat A, A, da. Dar mi se pare că se apropie de 50 de ani afemeiatul E lume. bine, dar asta nu are importanță bine, nu. Da. E, să principie el să aranjeze ploile da. Da. De la ora trei în sus E totdeauna tânăr. A, Ce vor? Și, afară de azi un tip îndrăznit, să știi? Da. Metoda lui, viteza. Le ia a, repede. A, a. Eu n-am fost niciodată în stare, sunt prea timid. -nici eu, dar nu din cauza timidității. Da. Tu lasă să joacă pe jos. Nu, nu, da, nu. mai. Da, cum da. și ști, adorul ăsta da. Niște povești. Se vor cu femei. Eu te cred! Picante, oh! picante! Oh! O să-l facem mai spre seară să ni le spună da, da, da, da, O să-l trimit da, da, da. pe neva să-i ducă pastorul niște azi, azi, azi. Da, cu ce să ocupă eu, Adolf? Da. nimic joacă la bursă. Asta e bun, o să l consult în privința celor 50 de acțiuni Saragossa pe care le am. Ce părere ai tu de Spania? Da. De, De, vezi și eu, Spania, da, este o țară măreață. Da. Prin munții săi. Da. Spania. Am făcut 20 de puncte E rândul tău, curteam Hai, grăbește-te da, da, da, da, gata, gata, gata Aruncă binele înapoi Așa, așa, așa Hai, hai, copilă. hai. hai, hai Ce căldor da. Da. Ah, și Nu știu dacă se devină cârnații tăi pomadur Dar la mor de sete oh, Mă duc după bere ah, Zucat voi, da. n de, da, da, da. Da, da, da. Da, de Mulțumesc, da. mulțumesc. Ah, Și pomadur asta! M-a nebunit cu popicele lui da, Ne da. pierdem toate duminicile A zvârlind bilele în popici da. Ca și când cu averea lui Nu și-ar putea instala un biliard Să putem juca în casă la răcoare Auzi, ăsta e pomadur da. Dar la cine Auzi? fi țipând? La nevastă, sa, probabil Se aude și o voce de femeie Da, da, Hai, da, da, da Hai, Bravo, curtele nu e foarte amabil invitatul tău. Ce? Amabil și bine crescut. Dar ce s-a întâmplat pe Matur? Intră în casă. Ei, s dubere și ce-mi văd ochii invizibili. Uh. Domnul Adolf, al o strânge pe nevastră membră. Ce? Uite așa! Și o sărbăta cu forță, la stai pură, dar nu se poate. <laughs> e, e tare! No, Am luat spede. de. ce mi l-a adus pe animalul ăsta în casă, în curte? Eu nu, nici măcar nu știu cine e. Dar ce necuvință, dar cred, Mă, Matur, sunt de-a dreptul dezolat. E că m-a văzut, aștept și camera lui. Ce că bine a făcut. Dar asta nu se poate termina așa Trebuie să-mi dea explicații Slavă domnului, mai scăpăm puțin de popițe da. du-te de caută pe acest domn Adolf Să vedem ce-i de făcut, naiba să-l piepe Alerg, alerg, alerg, sigur că își Scuze. scuze Fără îndoială, dar fii cald, fi Fi Scuze? Nu-l vom vedea Vom vedea Da, sărmana ta, soție, ce spunea? Ea spunea, nu, domnule, nu, domnule, nu vreau Și el îi dădea înainte Îmi <gântări> vine să-i trag niște palmi de... Ah, nu, nu, nu, nu. ar fi o lipsă de demnitate Tu ești acum călare pe situație Rămâi acolo, sus Ai dreptate, Pije Și afară de asta, te pomnești că e mai tare ca mine? Bine, e disperat, A. uite -l. Apropiați-vă, apropiați-vă, domnule Adolf Da, da, fără îndoială, că e mai voinic ca mine Ei, aștept explicațiile dumneavoastră, domnule Cum e posibil să vă comportați în felul acesta cu o doamnă pe care o vedeți prima oară? La curte încet am fost să mă las prins în felul acesta Domnule Pomadur da, vă... Este o neînțelegere, o simplă neînțelegere Dar mai întâi Țin să vă precizez că fac parte dintr-o familie onorabilă, domnule. Da. Tatăl meu era perceptor la poatie și bunicul domnule, meu... Domnule, n-am nevoie de arburile dumneitale genealogic. Am nevoie de explicații. Da, da. Iată întregul adevăr. Să vedem. Intram în casă ca să... Ca să mă odihnesc puțin Pentru că mi se urcase la cap vinișorul dumneavoastră Ce, ce numiți vinișorul meu era vin de Bordeaux, domnule E da. continuat da, da, da, unde am rămas? Cum de, rămas? De, de, nu cred că m-am da. pilit dar era o chiar Continuați Așa, da Intrând în casă O să rez pe doamna Pomadur Mă apropii ca să o salut Dar Bordoul dumneavoastră Adică, pardon Barchetul dumneavoastră Este foarte bine lustruit O glindă ce mai Piciorul meu alunecă Mă agăț de ea și în felul acesta obrazul meu s-a întâlnit Din întâmplare cu alieșul Din of. întâmplare Curtea, Adolf ăsta al tău e prea din calea da, da. Vă rog să mă credeți da. N-am avut nici cea mai mică intenție Să fiu lipsit de respect față de doamna Pomadur. Sunt un om de lume? Întrebați-l și pe domnul Curte. Nu vorbiți Corta. cu mine, domnule, vă rog care va să zică piciorul valune Că așa se întâlnit în întâmplare Obrazul doamnei Pomadur Întocmai <gă> Și vă închipuiți cu o sânghită o asemenea minciură? Nu mi-aș putea îngătui să glumesc Non est hic locus Pot fi o pe latinește Ce zice Pijet? Ce zice? Uh, da. Și ce înseamnă? Păi hic locus, adică uh, e dezolat, bine Acum o să vă confruntăm cu victima dumneavoastră Bro, dar nu cred că e bine zis victima mea Vreți să insinuați că soția mea vă e complice? Nu, nu, nu, nu, dar o victimă presupune întotdeauna un sacrificiu și n-a da. existat niciun fel de sacrificiu Ajunge, domnule, ajunge, domnule, dragă pijetă Da, prietene Așa, ești drăguț să o aici pe soția mea pentru o clipă Imediat, dragul, Imediat. Ai grijă de dumneavoastră curten, dacă nu mă repet să văd ce mai e cu aia Da, da, foarte bine, foarte bine Animalule, te mai scot eu altă dată în lume Ce vrei, curte mi-am pierdut capul, căldura 29 de grade la umbră, nu vezi? Da. Doamne și mi-o sete S -s -s, Se reîntoarce pomadur? Este o clipă se va face lumină, domnule Adolf Vă cer permisiunea, domnule Pomadur Să nu mai rămân la dumneavoastră la masă Păi sper eu și eu Auzi, curte. asta ar mai fi, să-l mai sehronesc La ce oră pleacă trenul spre Paris? Mâine am o lichidare Nu, no, și... Nu, nu, nu, nu așa de repede, domnule Adolf avem mai întâi o altă lichidare de lichidat între noi. Ar fi prea simplu să vii la masă, să o cu forța pe până acasă și pe urmă să-ți iei tălpășița. Intrați puțin în ser. Trebuie să mă consult cu prietenii mei asupra genului de reparații pe care sunt în drept să vi le pretind. La dispoziția dumneavoastră, domnule. Ce tâmpit a fost să mă las prins în halul și termometrul ăsta parcă a înțepenit 29 de grade la umbră. Dragii mei, ce e de făcut? Pe cinstea mea pomadur că e cam încurcată treaba Eu nu sunt furios, sunt exasperat Întâlnesc cu un animal în gară Îl recomand unui familii onorabile și să se poartă în halul ăsta, o să-mi o plătească Dar nu știu ce mă reține Așa Curtem foarte bine, o să fiu martorul tău Da, cum mă, martorul meu Bine, dar eu nici nu m-am gândit să-l provo la Păi De vreme ce tu l-ai recomandat Ei, Și l-a recomandat, da, l-a recomandat și nu se mai recomandă Asta e tot. da de altfel n-am dreptul să încurcișesc spada pentru soția ta Păi nu-ți dai seamă, Ar da naștere la bărfet. Da, da, s-ar spune Ce situație neplăcută păi, păi atunci, la naiba, ce e de făcut? Să hotărâm din lovată e doar aici, în seră Să nu creadă cumva că ezităm Da, ia da. da. spune, Pige. Eti, te-aș la de mai multe ori. Pst, taci, odată, nu e nevoie să strigi așa tare. E, doar știe toată lumea. E, toată lumea, toată lumea. Toma, grădinarul tău nu știe. Bine, bine, bine. Tu ce ai făcut în cazul tău? De ce să recunoaștem situația? Nu este chiar aceeași. Ata, e cu mult mai complex. Eu, eu m-am bătut cu spada, așa mi-au spus toți prietenii. Trebuie să te bați. Drage, asta e destul de Da, Dar nu e niciun pericol. Adversarul tău nici nu se va apăra. Cum? Păi, sigur. Nu poate. Legea onoarei spune că o amorez, nu se cuvine să se apere în fața unui soț. Dar fiind de ce? E sigur? Trebuie chiar să-și descopere pieptul. Serios? Sigur E, așa da, prin felul acesta totul se poate distra Începându și frumușel adversar <gătă> -și> Dar cel puțin sunteți siguri? Da, bineînțeles e, Și atunci, Pijet, al tău nu s-a apărat? Nu, no, a fost foarte amabil e, Cu asta m-ați convins Chemați-l în pe domnul Adolf Să-i spunem hotărârea noastră Evident, nu am de gând să-l omor de-a de Vreau pur și simplu să-i dau o lecție Chiamă-l curtea Da, da, da, nu mai legăt E, decât... Ei, doamna, domnul, poftește să sunt gata, domnilor! Domnule Adolf, după ce m-am sfătuit cu marturii mei, la rândul meu sunt dezolat, hic locus, uh -huh. de a fi nevoit să vă anunț că un duel a devenit de neînlăturat. O asemenea ofensă nu se poate spăla decât cu sânge, cu sângele celui vinovat, să înțelegi. Eu fiind soțul, bineînțeles că am dreptul să aleg armele. Veți înconvința de faptul că am ales spada. Știți, eu fac negoți cu de astea. Drații, trebuie să fie un bun spadasin. Domnule, sunt la ordinele dumneavoastră. Curtea? Da, prietene. Roagă pe soția mea să-ți dea două spade. Ceri să-ți dea din eșantionul numărul 3. Numărul 3. M-am dus. Am ales numărul 3 pentru că sunt cele mai lungi. Oh, oh, pentru mine toate spadele sunt la fel. Cum? Toate spadele sunt la fel? Cum adică? Băi, vină puțin aici. Ia, ascultă, ăsta parcă avea de gând să se apele, nu crezi? A, și imposibil, a fi contra Totuși n-ar strica să arunci o vorbă, înțelegi? E mai bine să fim siguri. Da, da, da. Eu mă duc, să joc cu popicile, să parc calm, asta face impresie. Tu vorbești. Da, da. Domnule Adolf După cum știți, sunt martorul domnului Pomadur În această calitate, dânsul mi-a încredințat apărarea intereselor sale Cred că domnul Adolf nu are de gând să se apere eu? De ce? E, asta e cu un soț Dar vă da, găsesc super, domnule Pișe Credeți că am poftă să mă las și rui pentru o sărutare? E, una, două, mai multe, dar uzanța. Eu, nu, ca eu nu cunosc asemenea auzanță atunci bună cuvință, cea mai elementară, bună cuvință dictează Dar lăsați-mă o dată în pace, mi-ați împuia capul cu toate astea Dar domnule, dacă vă închipuiți că mi de glumă aici cu o sete de 29 de Ajunge, grade, da, domnule, ajunge am înțeles tot. Ce mai amorez îți face milă. Ei, Pise, ce să aude? E un laș, vrea să se apere. Cum? Păi nu așa ne-a pus vorba. Pău, asta schimbă totul. Scuzați, domnule Adolf, uh, aveți bunătatea să mai intrați puțin în seră. Mai am de dat câteva instrucțiuni marturilor mei. Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule. Uf, m-a nebunit cu seră lui. Hello. În ce afacere m-ați băgat, Eu, eu nu Ba da, ba da, tu ai spus că rivalul tău nu s-a apărat păi așa și el n-a făcut decât să pareze loviturile mele Eu n-am reușit să-l ating deloc Cum? Cool. Ne-am tot dus 5 zile de rând în pădure În prima zi au fost 28 de reprize <laughs> Luasem și un doctor cu noi, era îngrozitor. A doua zi 19 reprize A treia, 16. Păi, am lăsat doctorul acasă. Îmi luat 20 de franci de ședință. Pe legea mea, când am văzut că nu reușesc să-l ating, nu m-am mai dus nici eu. Aveam și eu treburile mele. Înțelegi? Păi, că cred că și eu am destul de treburi pe cap. Dar să vedem ce i de făcut. Da. Trebuie să luăm o hotărâre. Individul e în seră, așteaptă. Ce ne facem? E un loc tău, pomadur, I-aș accepta scuzele. Numai că acum s-ar putea zice că dau înapoi. apoi. nu dai deloc înapoi, de vreme ce el este acela care își cere scuze. Adevărat, la urmă au numit despre ce vorba Ea. O simplă sărutare, e, nu? Mă rog, dacă ar fi cazul ca la tine de ofensă Care îl dezonorează pe un bărbat Pentru totdeauna A. Dar pentru o simplă sărutare Dacă asta se întâmpla de anul nou Când oamenii își fac curări unul altuia N-ar fi avut nimic de spus, nu așa? Toată lumea ar fi socotit că e ceva normal Firesc, așa Ei, da, Pentru că suntem în august prejdecată, domne. O sopită prejdecată cere să mă las străpuns pe gratis. Haide, cheamă-l încoace pe domnul acela. Mulțumesc că-ți mulțumesc din suflet! Da ce dragă, oh, ce s-a întâmplat? Trei murtoată de emoție! Da, Hai să te bați în duiel oh. pentru mine! Da, dă boie! Nu, nu. nu să lasă, lasă, nu încerca să te găduiești, domnul Curta, mi-a spus tot! Curten Da, dragă, da? pomadul, nu mai trimis oh. după spate? E și trei. 3, iată -ne. Da, uite, le-am șters de traf cu mâna mea Le-am dezinfectat, oh. te bați pentru mine, doar, nu? E adevărat că la început aveam ah. intenția asta oh. Dar, ă, știi... Tu, tu, pe care... Pe care te credeam slab, timid, caciutim, acum pot să-ți spun. Aveam, dragul meu, o părere foarte proastă despre tine. Eu, un gil, e un leu. Un leu, să zicem așa, într-o oarecare măsură. Eu, măsură mică. Deci, îți aduceam aminte în ziua aceea, în piața Concordei, mm. în timpul jocurilor de artificii, știi, mm. când eu am fost deranjat de un tânăr din statele meu. A, doar așa, un fleac ba nu, ba, nu, nu, nu. E, și tu n-ai Scos niciun cuvânt Și atunci sigur mi-a trecut prin cap Nu cumva eu o fi frică Iartă-mă, iartă-mă Am fost of. nebun, Am fost nedreaptă Am fost nedreaptă și... și... Și dovada este că acum vrei să-ți viața pentru mine Da, să vezi, curtean, numai tu ești de vină că ai adus-o aici s aranja prietenul pomadur Da, să nu fii liniști, dragul meu Uite, eu am să fiu tare Da știu că există insulte pe care un om de onoare nu le poate suporta Pentru că suntem în august e, Dacă am fi în ianuarie... Oh, sunt mândră de tine da. Edmo, da. lasă-mă să te sărut Lasă-mă să te sărut oh. da. Și acum, da. du-te la luptă Da, îndată în așa. E nervand, de sunt femeile în afaceri de onoare. Unde? Unde este adversarul tău? În seră. Cheamă-l. Un moment, ce nu. Grăbit-mă. Înainte de a începe lupta, trebuie să vorbesc ceva clipi cu martorii mei. Știi ce? Dacă Intră tu în casă, locul tău nu e aici. Da, Lasă, o să aranjăm noi treaba. Veniți, vă rog, domnilor. Da, da, da. Să mergem. Nu, sărmanul de el. Simt pentru el ceea ce n-am simțit niciodată. Uite, mi se pare chiar că, -l, că -l iubesc. Oh, N-aș vrea să-l omoare ah, Dumneavoastră, domnul Adolf M-a uitat aici, în seră mm. Nu știam că dumneavoastră sunteți pasnicul închisorii mele Aș fi preferat să nu vă mai întâlnesc niciodată Mie, doamnă, mi-e rușine că apar în fața dumneavoastră și nu știu cum să-mi cer iertare pentru... Mm. Pentru mica mea însuflețire de-a E destul de regretabil Că m-am lăsat surprins, da, aveți dreptate Dar Trebuia să fiu mai atent Da, nu, domnule Purtarea dumneavoastră este de neiertat Ce vreți, pe o asemenea căldură? Cum? Uitați-vă și să la termometru ha. 29 de grade la umbră <hânt> Și cu permisiunea de asta, a, da Voi profita de ocazie și... Voi bea și eu un pahar cu bere, oh, nu? domnule domnule, dar mm. da, da, da, este ce fac? Dar trebuie să ține seama de zăduful ăsta, Ana N-am chef de glume, domnule Spuneți-mi, o să vă bateți cu soțul meu? Dacă-mi caută ceartă Da, dar nu uitați că domnul Pomadur este tată de familie Are o soție și un fiu care urmează liceul Învață foarte bine, are note extraordinare Felicitările mele, doamnă da? Asta e mare bucurie pentru părinți. Mai târziu acest copil va avea nevoie de tatăl său Ca să-l îndrume să-i îndrume primii pași în viață Într-adevăr o datorină Sărmanul copil, vă, vă închicuiți Cum va fi singur Fără părinți, fără sprijin Fără niciun raze Nu oh, exagerați În timp ce dumneavoastră Dumneavoastră sunteți celibatar Nimic nu vă leagă de viață Da, dați-mi voie, nu-i chiar așa Cum nu? Mm Și -hmm ce vă leagă, mă rog? Păi femeile, bucatele anului, oh, oh, oh. muzica... Asta nu contează? Deci sunteți cu totul și cu totul inutil pe lumea no, asta. Scuzați-mă dacă m-ați cunoaște mai bine, am preteția asta, că v-aș face să vă schimbați părerea. Da, în sfârșit, domnule, după tot ceea ce s-a întâmplat, cred că am dreptul să sper că nu o să vă apărați. Iar? Dați-mi voie, doamnă, mi s-a mai făcut și adineori această propunere drăgălașă, și cu tot regretul am refuzat. -o. Cum, domnule? Ați avea îndrăzneala să omoriți un om după ce i-ați răpit soția? În primul rând, nu i-am răpit-o deloc și îmi pare rău. Oh, speram că se poate conta pe dumneavoastră că sunteți un om de onoare. Da, doamnă, gândiți-vă, îmi propune să mă lași și împărțit cum îi va plăcea domnului soțului dumneavoastră. Asta nu e un lucru prea amabil. Dar el are o femeie. Eu am mai multe. Cum, refuzați? în durerat, sunteți o persoană încântătoare, dar nici așa Dumneavoastră, vă pricepeți să mânuiți spada? Am, da, am oarecare îndemânare, A... fac scrimă dată la două zile, știți, pentru seriuită da, doamne, bine, dar soțul meu nici nu știe să țină spada în mână Există o soluție foarte simplă, să renunțe la duel nu n-am nimic cu dânsul oh, Doar asta ar mai lepți să renunțe la duel Acum e imposibil, ar ajunge bătaia de joc a prietenilor săi Și apoi, chiar pentru mine, n-am mărturisesc M-aș fi mândrit cu duelul ăsta oh, oh, oh. Da, <laughs> pentru că îmi echipuiam, că nu o să vă apărați Sunteți foarte drăguți Bine, dar cel puțin acum nu ne mai aude nimeni Îmi promiteți că nu o să-i faceți niciun rău? Oh, în privința asta, voi face tot posibil Dar nu pot garanta nimic Cum? Înțelegeți, dacă el se aruncă asupra mea E un timp în mâna și el se strepunge oh, singur oh, Doamne, nu, nu, nu, asta nu vreau nu. Oh, Sărmanul de el Domnul Adolf, dacă vă rog eu frumos Dumneavoastră care sunteți atât de drăguți cu femeile De unde știți asta? <laughs> Îndrăzneală dumneavoastră de astăzi O dovedește cu prisosință E adorabil Nu o să-i faceți rău, nu e așa? Cu o condiție Care? Nimeni nu ne poate auzi Dumneavoastră, dați înapoi ce? Ceea ce v-am dat eu mai înainte A, nu de... niciodată Și vă promit, chiar m-ar costa viața Nu-l veți atinge deloc? Nu, voi para doar loviturile lui Dar dacă parați mereu, nu o să vă atingă niciodată Natural păi și atunci? Atunci ce? Atunci va fi un duel ridic Nu, doar lipsi de rezultat A, or să-și vadă joc din noi Eu nu știu ce să vă mai propun Uite, vreți să-i fac doar o... O înțepătură mică la mână O simplă scărietură O să-i faceți un mic pansament Și va merge cu brațul legat Știți, să-l vadă toată lumea Nu mai aveți grijă Sfătuiți-l să nu se arunce asupra mea Da, da, da, da, ne-am înțeles Nici nu va clipi Și acum frumoasă doamnă îndepliniți, vă făgăduiala o fac, o fac numai pentru binele lui, pentru că vă urăsc, vă urăsc, vă detest, vă... Haideți-o dată! Sunteți încântătoare! Ah! Cum? Iarăși? Ah, soțul meu! Domnule, acesta este simțit și un pic nervos la gâlea ta! Oh, te taci, taci din gură! Ce? Să taci din gură? E un om plin de generozitate, dacă-i mi-a promis... Să nu s apere. Nu, nu, dar dacă tu nu te arunci asupra lui, o să-ți facă doar o mică zgrietură. Cum o zgârietură? Îmi sărută nevaza și tot eu trebuie să mă las zgriat? Niciodată! Domnule Adolf, pentru o sărutare aș fi putut să mă bat cu dumneata. Dar pentru două, e recidivă. Așa schimbă complex situația. Cum? Nu cumva dai înapoi! Trebuie să vorbesc cu martorii mei. Hei, curte-mi! Da? Prijin, veniți Domnule Domnule Adolf! Intrați puțin în seră. Doamna, lăsați ne Da, bine, bine, dragul meu. Bine. Dar ce să mai întâmple? Să-l la la Mizerabilul pe mi-am îmbrățișat neva asta în coda da? Asta e bună, după cum văd, dar manie Atunci va fi un duel pe viață și pe moartă. n Da, nici vorbă de așa ceva. Asta e un turbat. Să vedem, să fim calmi. Eu nu mă pricep la scrimă, vân săbi, dar nu sunt să mă bat cu el. Ei bine, dacă mă omoară, asta înseamnă că nu mi-a salutat neva A ba, cu atât mai mult. E în e că tu l-ai provocat. L-am provocat, da, l-am provocat. Dar de atunci s-a produs un fapt, nu, care cere o pedeapsă mai aspră. Nu credeți că un proces pentru daune interese. Daune interese. Va fi condamnat la 15 franci. Ca pentru o palmă. Tu ai dat vreodată o palmă? Nu. Am primit. Și am primit 15 franci. E, și ziarele vor îmbrățișa această afacere, vor face să afle toată lumea că va a a fost da, Și toată lumea va crede altceva. E. Dar la naibă, domnului, noi bărbații nu suntem apărați deloc. Ar trebui scoasă o lege. Oh, dacă aș ajunge vreodată în Parlament. E, ce ce să faci? Nu e cum ce o să fac. Scot o lege. Orice bărbat care îmbătrâncișă, o femeie maritată să fie deportată într-o insulă. Moașa din natură mai fi așa. Într-o insulă, unde să nu fie decât babe. Oh, vrei să-mi sar în fața? Uite. Ia, ia, ia, ia! Sunt atât la asta tot în seara. Adevărat, haide, Trebuie să o ceva. Uh, nu vreau să mă bat. Nu vreau să-i fac vreun proces. Nu pot să-l deportez. Ah! Ia, da. ia, dacă am putem, ar de moașa o amendă străsnică. Asta? O amendă? Este o idee? 200 de franci. e mult, e mult. O să vedem cum primești, avem timp să o micșorăm. chemați da. chemați -o și pe soția da, da, da. mea. Domnule Eadol, da, da, da. mă rog. Da. Apropiați-vă, apropiați-vă, domnule. și dumneavoastră, doamnă... Da, da. Domnule, după ce m-am sfătuit cu marturii mei, am găsit de cuvință să vă condamnăm la o amendă proporțională cu delictul comis. Și ne-am gândit că 200 de franci oh, oh, oh. e mult, să spunem atunci 100. Nu fac din asta o chestie de bani așa. Nu e nevoie să vă spun că banii ăștia nu vor intra în buznarul meu, că și n-aș ști la ce capitol să-i trecă registri. Banii vor fi folosiți în întregimii la înălțarea școlii noastre. Bravo, bravo, bravo. Că e, bine, e bine ca din când în când obolul păcătosului să îngroașe bugetul moralizării maselor. Domnule, nu vreau să mă tocmesc. Accept cifra de 200 de franci oh. Dar cum am greșit de două ori Voi avea cinstea să vă înmânez 400 de franci Bine, tinere, ești un om de onoare dă mâna A, Nu, coace. nu, nu, nu, mulțumim Că și la prețul ăsta tot eu câștig Dragii mei, e într-adevăr un bărbat foarte bine crescut. Nu am spus eu În sfârșit, afacerea s-a rezolvat Domnule Adolf sărut-o pe nevastă da, încă o dată a, a, a, a. Toma, Toma Bere, bere, bere, încă un pahar pentru domnul Adolf Peți lua un pahar a, a. cu bere a, a. cu noi, nu? Cu plăcere, e tare cald în sera dumneavoastră e, Și acum putem începe altă partidă de popice Știi ce, domnule Adolf? Să formăm noi doi o echipă a, a. Iar da, purtem și pijeia alta Iar începe pisalogea la cu popicele tot el câștigă Ce-o fi vrut să spună cu asta? <laughs> nu mai e chiar atât de tânăr, dar e într-adevăr un bărbat distins da, Nu vii tu să primești draga? Da, îndată, îndată, să duc numai spadele astea în casă Îmi permite să vă ajut, scumpă, doamnă ah, Da, ah. da, da, da, domnule Adolf, de ce o voi cu Până vă întoarceți încep eu jocul, băgați seamă însă, parchetul e proaspăt construit, să nu alunecați cumva, suntem acum în aceeași echipă!